kaida ya 10 kullu ibadati mutlaqah kila ibada ambayo mtume aliiwacha huru bila kidhibiti sabat fi na ni ibada ambayo imethibiti katika sheria bidalilin amin kwa dalili ambayo ni ya wazi ambayo haina tahsis wala taqid wa inna taqyida itlaqi hadhihi alibada bizamani aw muayyanin aw nahwihima bihaythu yuhimu hadha altaqyidu annahu maqsudun shar'an min ghayri an yadulla dalilul 'ala hadha altaqyid fa huwa bid'ah ani ibada yoyote ambayo mtume alipokuwa naizumzia alizumzia kwa, na izumziya, ali izumziya kwa ifanywe, popote wakati wao bila ya kutenga mahala ama muda kisha akatokea muislamu akasema kuwa la ibada hii tuifanye hapa mbona si hapa a ndio ndifanyie hapa tu hapa ndo mpaka watu wa kadhaniwa kuwa penye anasema hapo ndio mahala ambapo ibada hii kufanyiwa. ama ibada tuifanye muda fulani mbona si mda huu a ni mda huo huo mtaki kadhaniwa kuwa huo ndo muda wa ibada hiyo muda mwingine sio so si muda wake bas dalitakuwa hiyo tarehe ni bida. na utapata kuwa mfano wa hiqaida mifano mingi sana mmoja katika mfano ambao koazi ni ibada ya ziara ziara tulqubur kama sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anazunguzia kuhusu ibada hii alisema kuwa kuntuna haytukum anziaratul qubur kisha akasemaje ala fazuruha. biduni takhsisin wala taqid bizamani hakusema kuwa fanyeni ziara siku ya hamisi ama fanyeni ziara siku ya idi ama fanyeni ziara tarehe hii sasa atakayokuja atenge ya kuwa siku ya ziara na alhamisi tarehe hapa ameshazua bida ama atenga muda kuwa wakati wa ziara mwasibu mbona isiwepo mchana mbona isiwepo jioni tarehe ni bida hiyo ko ibada ambayo imachwa ifanye pia kiyo imachika hivyo bila ya kuitenga mahala Mtume Allahu wa alaihi wasallam mfano mwingine amehimiza waislamu kuleta adhkar kuleta adhkar na kisha pia kuomba dua lakini sasa kisha upande wa dua akawacha wazi hivyo isipokuwa kuna baadhi ya sehemu kadhaa ndio ametuambia kwa hizo sehemu ni muhimu mtu azidishie dua zake lakini kisha akaacha kuwa malapoti mtu anaweza kuomba We uje utuchagulie mahala ambapo mtume hakutuwambia na unanganie kuwa hapo muhimu sana msimu anaacha kuomba dua mbona iwe lazima hapo ama kusisitiza hivyo na ila hakuna sisitizo kutoka kwa mtume chale hapo nitakutungiza katika bila kila baada ya lazima tuuin mkono haya Hiyo ni ibada hatukatai ya dua. Lakini je mtume aliweka kuwa hapo ndo mahala pake na ni wakati wake? Hapana. Mbona we uhusishe tarehe hiyo ni bid'a. Tarehe nini? Hiyo ni bid'a. Ibada zingine kama kumswalia mtume uhusishe kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aswaliwe lakini ili iwe sa mtume ameswaliwa na hiyo swali ionekane kweli sasa ndio swala mtume imekamilika ile sikia kuzaliwa mtume sikia Maulidi kwa hivyo anayepinga anaambiwa nini hawa hawapendi mtume aswaliwe hapendi kumswalia mtume ni kweli ni hivyo la hasha qal ko kwa, kwa jumla ndugu zangu waislamu hizi ni kaida ambazo zina umuhimu mkubwa hasa hasa katika tulabu la ilmu kila mmoja katika hizi kaida unaweza kaifanya kuwa ni khutba kamili unaweza kaifanya kuwa ni kalima ama ni dars ama ni mawaidha lakini kwa hakika lao kama utakuwa wewe ni khatibu mahala kisha ukawa unaeleza kaida moja baada yingine mpaka wenye, wale maamuma na waislamu wakaziliza kwa hakika watakuwa wameelewa kwa kiwango kikubwa zaidi bid'a na watakuwa na mwelekeo mzuri zaidi katika dini yao kuhusu swala la bid'a tuingie sehemu ya pili katika mada yangu kueleza kuhusu madhara ya bid'a adrarul ibtida' adraru al -ibdida. Madhara Mazhara bidaa nuku zangu Islam ni mengi sana Kama alivoeleza Mtume sallallahu wa wa alayhi wasallam na hata kwenye Qur'ani Allah ameeleza Moja ni kuwa mwenye kufanya bida na kuzua bida al-wuqu'u fil fitnah al fil fitnah ni anaingia katika fitna Allah subhanahu wa ta'ala alisema kwenye sura tunnur aya thal, ya 63 falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi watahadhari wanaokhalifu amri ya mtume na kukhalifu ni sunna kwa ukazua wa tahadhari kwa sababu gani Allah ikawapata fitna au alimun ama na Iumizayo zayo kali sana. Hii fitna kama ilivotamulia kusema Sheikh wetu Ibn Kathir amesema ni mambo matatu. Fitna hapa ima ni bida ama ni nifakun ama ni kufru. Fitna hapa. Kwa ina maana kuwa mtu anayekhalifu sunna ataingia kwenye bida Na hapa tunaposema bida yategemea bida yenyewe. Inawezekana hiyo bida ikawa ni ikawa ni bid'a gani ikawa ni bid'atun kufriya bid'a ya ukafiri kama walivuingia kwenye bid'a makundi potofu baadhi yao kama Shia rafidha Allah wa Khalifu maneno mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuhimiza tuwaheshimu na akatahadarisha tusi maswahaba hao wakaingia kwenye bid'a ya nini ya bughdhi sahaba, kwa chukia masahaba. Bida ya kuatuzi masahaba na kwa kufurisha maswahaba. Tena wale masahaba wote kwa jumla wengi wao na hasa wali wale ambao baadhi yao walibashiriwa pepo, hao wanawabashiria moto. Hani huku ni kwenda kinyume kabisa na Qur'ani na Sunna mtume. Lakini bida hiyo iliwezenga katika shimo hilo bida ya mu'tazila bida ya khawariji bida ya hawa sufia zote hizi ni bida ambazo unapata kuwa bida hizo baadhi yake ni kufria kwa hivyo na maana kuwa muislamu awezi kuogopa sana na kutahadhari na swala bida kwa sababu ya kuwa inaweza kumfikisha katika swala hilo na nadhani nimemwapa kisa kutoka kwa Imam Malik. Kwa yule ambaye alimuuliza kuwa nitaka kuhilmia katika msikiti wa Mtume, Malik akamwambia kuwa asifanye hivyo. Kisha akamwambia kuwa, kuwa, kuwa mimi na fitna nitakupata. Huyu mtu akauliza kwa ayu fitnatin fi hadha, ni fitna gani nitapata kwa kufanya hivyo? Kwa sababu nitakuwa mimi ni mwaacha tu mili mile. Yaani pale bokuhilmiani kule mimi nimekuja hapa na hapa nimekuja ni mahala patakatifu kwa hiyo itakuwa ni fitna gani nipate lakini mamalik hamjibu kuwa ayu fitnatin adham min antara annaka sabaqta ila fadilatin qaswara anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni fitna gani kubwa kuliko fitna ya wewe kuona ya kuwa wewe umetambua jambo la fadhla jambo ambalo Mtume sallallahu wa alaihi wasallama alikosa kulijua jambo hilo. Ima kwa mapungufu yake ama kwa uzembe wake ama kwa nini. Hii itakuwa ni fitna kubwa zaidi. Kwa sababu yeye nikawa tastadliku ala rasul, nikana kwamba unamkosoa mtume. Ya kuwa mtume mbona waambie watu wa hapa? Ilikuwa sawa ni hapa. Ningekwepo ningekuwambia ni vile Sikuwepo Manake ni hivyo. Ni fitna kubwa zaidi madhara pili ya bida na ibtida' al-hilmanu min sh shurbi al-hilmanu min ash rasul ni kuharamishiwa kunywa katika birika la mtume sallallahu alayhi wa wasallam siku ya kiyama mtume sallallahu alayhi wa wasallam anasema kwa hadithi na ibnu kwa hadithi iliyopokewa na bukhari na muslim kwa maana ana mimi na watangulieni alal kwa birika kisha mtuma akasema la yurfa'anna ilayya rijalun hakika nitaletewa watu fulani minkum miongoni mwenu waislamu hatta idha waitu mpaka nitakapokuwa sasa nimeelekea liunawilahum ili niweze kupokeza maji kuwapa maji yختalaj Ikhtalaj, duni watakuwa ni mwenye kuzuiwa wasinifikie na waondoshe kabisa faakulu kisha nitasema ayi rab e mela wangu ashabi haoni wafasi wangu fayaqulu kisha atasema la tadri ma ahdathu baadak haujui waliyayuzua baada yako hii ndo nini ndo ila yakua illa ya hawa tukua kuzuliwa wasimfikie mtume na wasinywe katika hayo maji ambayo ni baraka la mtume ni kwa sababu ya kuwa ahdathu ba'da an-nabi maana ahdathu bimaana ibtada'u ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam wa, wa ayyu hilmani min dhalika billahi min madhara ya tatu al-hilmanu alhilmanu min mtu wa bidaa ameharamishiwa tauba pale atakapokuwa kwenye bidaa yake hadithi iliyopokea na ibnu abi asim fisunna, imamu fi sunna na imam at kwenye mujamal ausat na sheikh al-bana qaisa cha dhilalul jannah mtume sallallahu alaihi wasallam Inna Allah hajaza. Hakika Allah ameweka kizuizi au hajaba ameka pazia. Atawbata, tauba. An kuli sahibi bid'atin. Kwa kila mwenye uzushi na bid'a mpaka atakapoacha bid'a yake. Kwa ina kuwa Atakiwa tuogope bid'a kwa sababu ya kuwa ni jambo ambalo mwisho wake ni kukosa na msamao wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa munasaba wa nini wa hadithi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aliyataja kwenye ya kumi, ya 9 akasema Sheikhul Ibn Temia, kuwa walihadha kala a'immatul na sababu maimamu wa Kiislamu wakasema mashekh na maulana wa Kiislamu wakubwa kasufiyani thauri kama sufiyani thauri wa gairihi walisema nini wakasema innal bid'ata ahabu ila iblis min al kwa kika bid'a yapendeza zaidi kwa ibilisi hata kuliko maasi ya bid'a kwa nini li'anna al la yutabu minaha kwa sababu bid'a mwenye kuifanya huwa hatubi sabannako yeye anafanyaheri na anafanya ibada walmaasiatu yutabu minha ama maasiya mwenye kuyafanya wanajua kwa mina mwasi Allah kwa hivyo kuna matarajio kuwa anatubia wallahu almusta'an madhara 4 ya bid'ah adamu qabuli al'amal almuhdas ni kutokubaliwa ile ibada ambayo ni ibada ambayo yakulu rasulullah sallallahu alaihi hadithi ambayo hadithi ambayo zaidi mpokene na mslim lakini pia ni hadithi kwenye bukhari na muslim kutoka Aisha anha tumiswa, man fi amrina hadha ma minhu, fahuwa raddun wa fil man amila amalan amruna fahuwa raddun hadithi marufu tumnasema yeyote atakaezuwa katika dini yetu hii kuwemo, basi litam, ataregeshewa mwenyewe Ataregeshewa mwenyewe walbida laysa min amri rasul na bid'a si katika maneno au mambo ya mtume sallallahu wa wasallam kwa hivyo fahiya marduda fahiya marduda Na ni hadithi ambayo kwa hakika pia inazingatiwa kama msingi katika misingi za Ahlus na Jamaa katika bida Bali Muammar akasema kuwa hii ndiyo madaru al ala thalatha au arba'ati ahadith. Hii ni moja katika hizo hadithi. Ina malama lubinia hii ya kwanza katika mambo ya ikhlas manadha fa yambina hadha hii ni katika mambo ya mutabatu rasul. sasa ni hasara gani kubwa kuliko mtu kufanya ibada kisha waambie kuwa haukubaliwi ibada hiyo kisha waambie kuwa hiyo ibada haukubaliwi Utoke patupu alladhina dhalla sayum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinnuna ya sunan mabaratano ambao ndio atakuwa ya mwisho kwa muda huu alwaidu billaani wattadimi rahmatillah ni onyo ya kulaaniwa na kufukuzwa kutoka kwenye rahma za Allah yule mzushi ana onyo hiyo hadithi iliyopokewa na imamu Al-Bukhari na Muslim ana ali radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam الله mtume sallallahu alayhi wasallam alisema man ahdatha hadafan aw awa muhdithan fa lanatullahi wal malaikatu wan nas jaymain la yaqbalullahu minhu allan wala sarfan mtume sallallahu alayhi wasallam alisema yeyote atakaezuwa ama akamtetea na kumhami yule mzushi huyo juu yake ana ya Allah na ana ya malaika na ana ya watu wote ana ya watu wote billahi min dhalika muzangu wa Islam noona muda ambao nime kusudia kuzumza umeisha na hata umepita sababu lengo langu ilikuwa nizumze mpaka kama saa 12 na dakika hivi ili angelewe tupate muda wa maswali lakini inavoelekea Nikuwa nimezumzia kuzu hivi vipengele viwili Kipengele cha kawaid fi na hicho kipengele cha adhararu albida kwa hivyo pembeje vingine hivi vimebakia siku vizumzia kwa sababu ya muda na hakika natarajia kwa Allah tajalia siku ingine tupate muda ili tuvizunguzie lakini nadhani licho kuwa siku vizumzia lakini zile qawaid ambazo nimetangulia kuzitaja za tutosha kwa kutupa mwongozo wa yale ambayo siku yazunguzia ponyele ambayo si kuyazumzia. mfano mdogo tu ili ndio mtu aelewe vipi hizo kaida zina umuhimu wake. Ndiyo sababu nikatangulia kuzitaja ni mfano kile kipengele ambacho nilikuwa nimekusudia kukizumzia cha kugawanya bidaa kwa kuwa kuna bidaa hasana na kuna bidaa sayi'a hicho kipengele tata tuna kaida hapo ya tuambia ya kuwa kullu bid'atin balala kila bidaa ni upotofu. Hata kama watu wataona kuwa hiyo ni hasana. Kwa hivyo na maana kuwa hakuna bid'a ambayo ni hasana. Na watu ambao unaweza ukashangaa nao ni watu wa bid'a, masufi. Mtume Allahu alayhi wasallam anasema Kulu bid'atin dalalah. Kila bid'a ni upotofu. Hakuna upotofu ambao ni khairi ama mzuri. Na Mtume akasema kila bid'a ni upotofu. Hawa Hawanasema la. Kuna bida nzuri. Naam, bida nzuri ipo ene. Tupeni hadithi yake. Wanasema mtu alisema man islami, sunna chana hasana. Sasa hapa bida. Ni wapi kwa wapi? Aa, unajua hapa mtu anasema man sunna manake ni Na kuanzisha ndio maana sunna Sasa Maelezo ni maarifu lakini kwa kabisa mtu atakayetumia hadithi hii kwa kutaka kuruhusu kuwa kuna bila nzuri Maeleze ya kuwa hii hadithi ambayo nimesoma hebu tutajie sababu yake kwa sababu ina sababu lurudi ili mtu amseme hivyo ilikuwa anasema hivyo kwa sababu gani na sababu yake ni kuwa kuna watu waliokuja wakawa wanaonesha na wanadhihirisha haja na umaskini na unyonge tumesallallahu alaihi wasallam alipoona hivyo akaona wale hawa watu wanahitaji wasaidiwe Kwa ikabidi asimame akaanza kutoa mwaidha mtume mwaidha kuhusu kuhimiza maswahaba kutoa zaka na kutoa sadaka ili wasaidie watu hao mtume akatoa mwaidhao kwa muda kwa wanamskiza kwa utulivu na kuwa shima na adabu kama ilivyokuwa maswahaba wanaposikiza mtume sababu ana sifu kuwa alikuwa kaanna ala ruusihi mtayib ilikuwa kila mtu anatulia unaizo kadania kuwa hapa kuna ndege kwenye kichwa anaogopa akitingishika ule ndege atapuruka aende kumbe kwa sababu anatulia lakini kumbe mtume lengo lake alikuwa hataki watu waliokaa wamsikize wa kama alikuwa anataka waondoke kila mtu aende na zaka yake na sadaka lakini hao nao hawakoma tulia ndio akajitokeza sababu moja akaondoka akaenda aliporejea akarejea na kila shujaaliwa akiwa amekibeba kwenye mikono yake miwili hivi kisha kika mbele ya mtume kuonesha kwa mtume nimeshaelewa maidhaka yako unatuhimiza tufanye hivi mimi nishafanya Masahabu wengine walipoona hivyo ndio akagutuka akasema okay kwa mtume alikuwa anataka hivi basi kila mmoja akainuka kaenda kwake mwenye kurudi na nguo mwenye kurudi na chakula mwenye kurudi na nini pesa mpaka pale kukawa kuna mirundiko ya vya kula kuna chakula hichi chende kuna chakula hichi mfano mtama kuna chakula hichi ngano basi pale ukawa kuna nguo kuna nini mtume akaonekana na furaha kwa kile ambacho masahabamekifanya lakini hasa hasa mtume akaumefurahishwa zaidi na ule wa mwanzo ambaye aliamka akaenda ndo akao mfano kwa wanzake ndo mtume akasema haya maneno man sana hasana sasa je huyo sahaba alienda nakaja na na sadaka ambapo aliyokuwa nayo ilikuwa ni bida hiyo ama ni jamaa ambao mtume alikuwa ndio analizungumzia na anahimiza walifanya kisha wao wanatuambia kwa hiyo hadithi inasema kwa kusema Maulidi kwa kuwa Maulidi ndio bida la hasha wakalla hapa mtume alikuwa anahimiza sadaka na mtume aliposema vile alikuwa anamaanisha kuwa ikiwa waislamu wameghaflika na jambo la sunna wao kawazindua ndio akaanza kulifanya basi itakuwa manake una thawabu zako na pia na za kuwazindua na kuwakumbusha wenzako. Hiyo ni tafsira ambayo iko wazi kabisa. Haina haitaji mtu wa asome paka wapi ndo aijue. Lakini pamoja na hivyo Allah aoongoze watu watarika eti mpaka leo wanadai kuwa hawajaelewa Hebu nambi. Wanadai kuwa hawajaelewa Licha kuwa hadithi hii hiyo kwenye vitabu na hii sababu ambayo imetajwa pia iko pamoja na hadithi hiyo. Lakini hawa wanaacha sababu hii amboni sababu ya kisheria wanaenda kwa Maulidi waleta mengine. Kwa hivyo tunasema nini? Hadaohumullah, Allah awe ongeze. Mzangu wa Islamu, hapa kwa leo. Kulingamana na muda vile upo, hauniruhusu kuendelea. Lakini pamoja na hivyo, natarajia kuwa lengo letu ni kuzumzia msingi huu ambao ni katika misingi za da'a yetu Salafia, msingi wenyewe nini? Alhifdh ala itiba'i sunnah ni kuhimiza waislamu kufata sunna watamasuku biha na kushikamana na sunna hiyo kuhimiza waislamu kufata sunna na kushikamana na hiyo sunna wanashruha na kuyeneza hiyo sunna anwa da'wah ileha kulingania watu pia waifate sunna hiyo kisha hiyo kaida hishi hapo watahdhiru lakini pia nakutahadharisha anil bid'a bijami anwaiha kwa sampuli zake zote kuthandalisha mabida. Kwa sababu tukoona kwa tuzumzie msingūa leo kwa sababu ya kuwa muda wa bid'a ya Maulidi Angalawu, wa karibia. Angalau waislamu waweze kuelewa jambo hili ubaya wake lakini pia waweze kuelewa umuhimu wa kushikamana na sunna. Tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa wale wanaasikia memo na rabbana an la ilaha illa Astaghfirukawatubu ilayka jazakumullahu khairan